згаданих вище курінчиків, та ставляться коло салаша, це також переносного загону для овець, або подібні до якоїсь скрині на ніжках, збитою з дощок, наче ліжко з дашком, куди на ніч залазить пастух. У степах Південної України для цього чабани користуються або гарбою, тобто маленькою будкою на колесах, або спеціально до того пристосованим возом. На такому возі буває щось подібне до коріння, де можна не тільки спати, а й тримати харчі, ріжний інструмент, ліки для овець тощо. Вже значно досконалішу форму тимчасового житла становлять цілком закриті куріні з отвором для входу. Отвір цей можна завісити чим або зачинити дверима. Ці типові будови як неолітичних, так і багатьох пізніших напівдиких народів. Вони бувають круглі або прямокутні, надземні або напівпідземні. Іноді це тільки сама стріха, що, звичайно, буває конічна або двосхила, Найчастіше солом'яна або очеретяна. А на плотах, на Десні та на Північній Волині – з дерев'яних брусів. В селі Норинському Овруцького повіту та у сувках Житомирського повіту нам довелось бачити таку будову, що цілком нагадує якийсь віглам північноамериканських індійців. В землю вбито чотири сухи що зв'язані вгорі перекладинами. На ці перекладини з трьох боків спираються косо поставлені дрюки чи обаполки. Так що вгорі зостається дірка для диму, а поверх них навалено глини. Прохід між двома передніми сохами служить за двері. Коли дах двосхильний, то отвір між схилами лишається напівоткритий, тобто завішується матом або має двері. Дах цей лежить або просто на землі, або коли жити в ній мають і захолодів, як, наприклад, добрульські рибалки-українці, то його ставлять на досить глибокою ямою, викопаною в землі. У кутах цієї ями забивають кілки, на яких і тримається дах. Сух найчастіше буває дві – одна ззаду, друга спереду, а на них лежить горизонтальний брус, що дає верхній опір цьому дахові. Вздовж довгих боків даху залишають один чи два уступи в землі, що заступають лавки, щоб сидіти та спати. А посередині або збоку стоїть припасований на кілках, забитих в землю невеличкий столик. У Добруджі такі будови звуть і тепер Колиби. А в гуцулів цю саму назву мають значно складніші, хоч також досить примітивні будови, де живуть дереворуби та сплавщики в горах. Це шестикутний чи восьмикутний зруб з пірамідальним дерев'яним дахом, що має отвір вгорі, як у юрті у чуктів. Ріжниця полягає тут тільки в тому, що верхній отвір колиби служить тільки для виходу диму та не грає ролі дверей. А самі двері знаходяться збоку та ведуть до невеличких сіней. Хорімців, Звідки другі двері ведуть уже в середину самої колиби. У середині колиби знаходиться ватра, а навколо неї радіально стоять підложе для легінів, тобто робітників. Дуже цікаво, що на березі Дніпра, у селі Навозах на Чернігівщині. Ми знайшли майже тотожній з щойно описаною колибою курінь для сплавщиків дерева, що поставили його там чорнобильські поліщуки. У цьому курінні, правда, стін немає, а дах, що доходить до самої землі, підтримують чотири сухи.